Скло. скло – Скло прозорий матеріал, який одержує із суміші піску та інших речовин, шляхом плавлення при дуже високій температурі та поступового охолодження. Люди навчилися робити скло – кольорову глазур на кам'яному чи глиняному намисті. Понад 6 тисяч років тому. Найдавніший скляний посуд, що дійшов до наших днів, виготовлено близько 1500 років до нашої ери, в Єгипті та Месопотамії. Поки скло було в розплавленому стані, йому надавали форму, а після вистигання обточували. Нині існує дуже багато способів обробки скла. Його формують, пресують, дедувають чи розкачують у пласкі листи, як тісто. Застосування скла Зі скла зроблено безліч предметів – від вікон та окулярів до посуду та прикрас Крім того, зі скла витягують найтонші нитки Які потім звивають у товщі пучки Для виготовлення волоконно-оптичних кабелів Такими кабелями у вигляді світлових імпульсів Передається на величезні відстані інформація Крім того, зі скловолокна виготовляють склотканину і скловату Чудовий теплоізоляційний матеріал для утеплення приміщень. З чого роблять скло? Сучасне промислове скло містить близько 75% кварцу, головної складової піску та інших речовин, які полепшують його виготовлення. Майже все скло сьогодні роблять з додаванням соди, карбонату натрію, що знижує температуру його плавлення, з 1300 до 700 градусів Цельсія та вапна, яке не дає склу розчинятися у воді. Загартування скла Щоб змінити властивості скла, до нього додають мікроскопічні дози інших речовин. Наприклад, бор надає йому термостійкості, свинець – прозорості, мідь забарвлює у червоний колір, скло – Матеріал дуже крихкий, але його можна армувати, додавши металеву сітку чи шар оргскла. Таке скло не проб'є навіть куля. Ілюстрації. Гаряча ванна для скла У минулому віконне скло робили вручну, розкачували чи сплющували скляну кулю і обрізали її. На початку ХХ століття скляну масу, яка виходила з печі, почали прокочувати через вальці. Однак нерівну поверхню такого скла доводилося полірувати, поки в 50-ті роки англійський інженер Елістер Пілкінгтон не винайшов нову технологію. Перше. У піч засипають суміш з 72% піску, 15% соди, 6% вапняку, 4% окису магнію, 2% глинозему, окису алюмінію та 1% окису бору. Друге. Суміш нагрівають, поки вона не перетвориться на тістоподібну масу. Завдяки соді температура плавлення скла знижується до 700 градусів Цельсія. Третє. Скло пропускають між вальцями і опускають у ванну з розплавленим металом Звичайно оловом, поки його поверхня не стане гладкою і твердою Четверте, скло рухається по охолоджуючому роликовому конвеєру, Поки не вистегне і його поверхня не деформуватиметься при обробці П'яте, скло нарізається на листи Використовується для дзеркал та склення вікон. Вітражі складаються з невеликих шматочків кольорового скла, скріплених між собою за допомогою свинцевих стрічок. Забарвлюють скло окисами металів, які додають під час плавки. Наприклад, окес міді надає склу червоного кольору, а марганець та залізо – жовтого. Деталі на готовому вітражі малюють фарбою.